Saúdos dende Divertimento para Pequenos monstruos na sintonía de Radio Félix a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. E ose, pois, ose, dous de, de abril do ano 2009, un programa especial no que pasarán, pois, algúns convidados, algúns deles, eh, protagonistas directo do que vai ser o sexto conspirando por unha Radio Libre. Digo isto porque vai a estar aquí eh, xente eh, que, que toque, que toque no festival. Por exemplo, Pablo. Hola, Pablo, que tal? Opa, que hai, moi boas. Bueno, Pablo é eh, un dos integrantes de, de Retobato, un, como decimos aquí en Radio Felispín, un afamado e emblemático grupo de punk rock eh, da comarca de Trasancos. Bueno, ti nos contarás agora por repartidas e repartidos e que dinamitarán eh, nun momento determinado pois pues, o, o cenário do, do conspirando vindeiro eh sobes insano aquí en Ferrol, ¿no? Pois pues, si sí, taremos achegar eh, mentes e eh, cous, ¿non? Como é habitual en nós. Bueno, de onde vides o retobato? Pois pues, se eh, somos todos da zona de Narón eh Ferreol inclusive eh, bueno, como a xente que nos conoñece pois xa sabe que le vamos funcionando oitos, oito anos aproximadamente É moito, non? Para un grupo así oito bueno, anos ou como, vedes, como vestía a media, digamos, de, de supervivencia non? dos grupos aquí na, na comarca Pois que, tín, bueno nin, nin pouco, nin moito pero non está mal, digamos que Que todos ten, temos un desgaste, non? E, sí. e, bueno, pois son oito anos que foron máis ou menos fructíferos e, bueno, aí estamos, non? Intentando sacar o noso material E, bueno, pois E, eh, Pablo, que tocas no grupo? Eu favo as, as labores de dar o cante Como digo E ti cantas sí, sí. E logo pues, hai máis integrantes, non? como está Xota, por exemplo Xota, eh? sí, que é un, un dos guitarristas sí. Sí. E, e que máis está? Está Kiza, unha no, outra guitarra tamén Ajá. Está cípri que é o baixista E máis está Oscar, que o bataca. Óscar eh, foso non? Fosho, efectivamente Porque aquí... Muy conhecido tam... por este slide Sí, da. habré que facer unha serie de ligazóns Así, con grupos paralelos, no Que funcionan a sombra ou non a sombra Sino paralelamente a Retovato, non? Mesmo... Sí, bueno, non a sombra Porque, bueno, eh, digamos que tampouco eh, Os, os Retovato non é que se xamos un entenai de nada, non? Uh -huh. Simplemente é un proxecto pois pues como o calquer outro destes nos que andamos metidos que saleu con idea de, pois, pues, exteriorizar eh, eh? a raiva A e os mm, sentimentos encontrados que temos con, pues, con moita merda do que vemos ao noso arredor, non? Sí. Eh, pois, pues, eh, por ende, pois, pues, de intentar facelo dun xeito, digamos, entretido e... Eh, eh parteando cous, como decimos, como nos gusta decir a nós, ¿no? Bueno, Óscar claro. Foso aí con la patraña e co seu proxecto particular, ¿no? Sí, eh, ten agora o grupo El Viejo Caracol, eh, están funcionando como supeño que saberás bastante a top, eh. Sí. Esa tado unha estrela Óscar Foso. Eh, pues, <risas> Casi, sí. ¿no? é, un tipo moi multidisciplinar, non? Eh, Pois, pues, como saberás, dá moitos paos e a todos bastante ben. E mm. logo, pois, pues, un grupo así paralelo tamén que se chama Made in Slave, non? Made Slave, sí, é o proxecto de, de Kiza. Uh -huh. Bueno, é un dos, dos tres guitarristas que, que tocan ese grupo que, como moito saberás, pues, é un grupo de baixos de Iron Maiden. Eh, puro metal, Kiza. E... Eh, <laughs> En eh, nada, tamén le van funcionando varios anos aí facendo o seu tributo aí que aí eh, non son moi partidario deste de tipo de grupos, isto é que dicilo, pero bueno, eh, penso que estes es, pois pues, fan con bastante pa paixón, ¿no? si, sí, sí. solvente, digamos. Eh, Made in Slave, que por certo tocarán con My Self este sábado vindeiro, eh, bueno, no, pues este no sábado mitiron na Sala da Vinci sí. en Neda, o sa sí, que é sí, claro. unha boa oportunidade para ver a Maiden Slave junto a My Self. Pois pues si. Sí. Bueno, un, uh, un país este pe, eh, Un recuncho este a, a nosa comarca onde hai pues, tamén outros grupos así que fan fanversivos Como eh, Riz Rav, non? Pois pues, si, sí, le van funcionando unho de danos. Sí. Bueno, un grupo eh. por certo que foi convidado a esta edición do Conspirando E, eh, bueno, como son profesionais e iso Pois pues non, uh -huh. non participaron Xa, xa, xa. Ti que opinas da, da profes, profesionalidade dos grupos? Eh? Penso que de Unha quimera eso de ser profesional Ou algún xa conqueriu Penso que o nivel. que tenes que facer Faino convencido E non estás convencido O chungo Pero bueno eh, Todos sabemos que mm, Pa moita xente Pois Xa dun punto Pois disto de Deixe de ser Unha Digamos Unha paixón De facer algo E torna en profesionalidade Non? Hay xente que é moi boa E Eh, pois, digamos que coa profesionalidade Pois, moitas veces se perde algo de, uh -huh. de máis eh, Pois, sí. digamos, do, do traballo bueno, O caro. que non se pode discutir de retobato Pois, esa, esa frescura, esa, esa contundencia ¿no? A hora de, de interpretar os seus temas En directo e eh, nos seus discos É eh, moi similar ao, ah, ao son do grupo Procuramos sempre eh, que nas maquetas Que dá plasmado o son do grupo máis fielmente posible como somos sen moitos artificios, nin efectos, nin historias así. Grava desasías a saco todos? Ou... Eh, non, solemos eh, bueno, gravar mm, o que é a base igual baixo, batería, e guitarra sí. rítmica e despois eh, vamos metendo solos uh -huh. voces e iso, non? Non é completamente en directo, pero bueno provamos que sexe o máis Eh, en dieto posible, as bases, polo menos. Bueno, pois, pues, penso que chegou o momento, o momento, Pablo, eh, cantante del Retobato, grupo convidados aquí en Divertimento para Pequenos monstruos en Radio Filispín, do pois, pues, algunha das pezas, tens aquí un par de disquetes, este que xa hai unha maqueta editada coa súa portada... Sí, ese anterior, que xa sí. ten pues, tres anos encima, non? E, eh, eh, bueno, pois, o Maquina de Mallar, xa algún o so, coñecedes, e, eh, eh, bueno, pois os dentro das nosas posibilidades, <risas> eh, unha maquetilla así, digamos, eh, con 12 temas. Bastante bastante Bueno, sí, non todos son nosos porque hai poesías adaptadas, digamos que a metade son versões adaptadas coas nosas letras. Non eh... mequeta moi ben editada porque pues, ten desenho, ¿no? ten un panfleto. Bueno, o desenho fixo Oscar bueno, Apoyado aí por ideas que, bueno, lle fomos aportando, pero bueno, a maquetación é de Oscar Como ves, bastante boa, non? É sí. Unha portada que penso que é bastante impactante Dentro das nosas posibilidades, non? Bueno, que, que vamos a elegir de, para escutar? Pois, de, eh, para bueno, eu, pois non sei Pois sinto especial predilección igual por calquera Pero a primeira mesmo pode mesmo. estar, ben? non? Non podo chorar, bueno, pois aquí temos a Óscar A batería, a Cipri Novaixo, as sotas guitarras A quizá as guitarras Y a Pablo convidados aquí en divertimento a voz son retobato. Sangre nas túas mans Cala dunha puta vez Non te podemos creer A democracia o teu disfraz A tu vida habita un guiado Contigo todo o dios Venga tanto coutado Pois pues, cabrón A que é Se te Let's go! vos tes morto, A música de Retobato soando en Radio Filispín, en divertimento para pequenos monstruos, sigue soando de fondo, bueno, temas así contundentes, breves, no como ser o, o prototipo de, de temas punk, ¿no? Pois a, yul, a yular, como se soa decir, nos gusta o pun directo e eh máis ervas non pero ante todo pois un xeito de facer, digamos contundente non? Bueno pois estamos ouvindo pezas do seu, do seu da súa maqueta máquina de mallar retobato isto aínda se pode con Home, a discusión foi moi de pois así de andar pola casa eh, máis que nada o que nos interesa é máis que que se escoite ah, ¿no? que se escoite que se piratee o que faga falta fa, de efecto ¿no? se pode baixar de, de internet sí, temos para baixar eh, agora exactamente non sei, sei se están todos os temas pero temos bastantes temas para baixar sí. de de, de, de, de, de, das tres maquetas de feito, penso uh -huh. bueno, un grupo este que comezou aí atrás como ti estábamos a comentar no ano 95 primeiro se chamaba Malos Tratos En daquele teñen basado diversos componentes polo grupo o sempre fostes? Pois ese, sí, os... aí estaba Xota, estaba Cipri, digamos que era outra historia, non? Pero bueno, estaba Carlos que, eh, digamos que fixo bastantes temas tamén do que, que logo enlosarían, por exemplo, a primeira maqueta. Eh, pois eh, estaba eu de batería, que, bueno, era outra historia, digamos, bastante un pouco máis pobre, quizás, eh, bueno, unha cousa máis primeiriza, non? Bueno, e de tocar, eh, ides tocando así normalmente ou algo extraordinario, como vos planteesades eso de tocar? É importante retocar para retocar? Bueno, é importante sempre, pero, bueno, agora, por exemplo, pois, digamos que estamos bastante parados, non? Eh, bueno, non sempre se poden digamos alinear todo as claro, cousas persoais sí, co si efectivamente co sí. co, tema de... co, co tema do, do grupo, non? Sí. Eh, digamos que nos temos moído bastante, sobre todo pola zona Afora tamén saímos mm, en algunhas ocasións e eh, eh, temos tido sobre todo braos de modernos bastante. Ahora mismo estamos bastante parados. Sí. bastante parados, pero bueno, son cousas que son máis sorprendes, Bueno, e festivais así que Despois pola súa especial peculiaridade ou que vos molar a tocar neles e tal, que cosas destacarías así alguna mesmo? Pois, pues, o sea, dos vividos xa. Sí, dos vividos. O, home, eu sí momentos bastante punteiros pero a veces son os máis íntimos a mí sempre me gustou, por exemplo o que é tocar nunha sala, máis un, que nun un local sí. nun local, si, sí, sí, nun sí. local de, por exemplo, 100 persoas se crea outro tipo de calor que non se crea nun un festival e vai ao aire libre claro. e bueno, nosotros penso que somos un tipo de grupo que nos vai mellor o tema do local pechado a hora de, pois pues, iso de sacar a nosa merda e a, uh -huh. a flota Bueno, imos a seguir ouvindo vos o vosso disco esta, esta, esta maqueta Bueno, tedes tres maquetas ¿no? sí, tiños bueno. Polo Rego, sí. No sento Doente E Máquina de Mallar, que sería digamos O inmediato anterior O último que tedes aí no forno a punto pues de sí, salir bueno, ¿no? De feito, temos duas maquetas no, no forno a punto de salir E, ah. e bueno, que esperamos Que salgan xa en moi breve. O sea, que sois así moi prolíficos. Non no moi prolíficos, eh... porque este fíxas agora o Máquina de Mallar eh, data do 2005 xa, uh -huh. e, eh, bueno, por diversos problemillas, pois pues, eh, estas dúas son o produto producto máis pues, ou menos chollo que fixemos en casi tres anos, ¿no? en claro. tres anos e pico. Claro Bueno, imos antes de ouvir a vosa música, eh, dar o noso teléfono daqui da Radio Feliz Pim, por se si algún quere chamar e preguntarte algo, ou preguntarnos aquí a Os pequenas e pequenos monstros O número do estudio, bueno, estamos en directo Os esobes, porque este programa se repito ao longo da semana Pero, bueno, os esobes, día 2 eh, de abril do ano 2009 O noso teléfono de estudio aquí en Radio Filispín, na comarca de Trasanco desde, de, O Ateneo Forolán E o 675 431 341 Repetimos, o 675 431 341 Ven, imos a ouvir máis música desta que Será alguna das pezas Por exemplo, alguna das calixas ti da mesma maqueta que estábamos a ouvir, na máquina de mallar, que escoitamos? Pois, eu, ahora mesmo, pois me apetecía escoitar o tema número 5, que é unha versión dun antigo grupo de aquí eh, que se chamaba Eutanas Activa, eh, que fixeron tamén, andaron por aí uns anos e eh, deixaron boas cousas. Bueno, posimos pues, a ouvir entón aprendiz de senocida de Retovato, sí. que como sabéis de e todos, porque está descansados de ouvirlo aquí en Radio Félix Pín, serán un dos grupos junto a Sacha Naorta e Roger de Flor, que dinamiten o escenario do sexto conspirando por unha Radio Libre en pleno inferno. Asqueroso, de merda con iluminada, Os teus libros cheus de mentiras Falsas, falsas, falsas palabras Merda, merda racista Merda, merda fascista Merda, merda racista Estren seguro de que iremos a partir Novo Puerto Rage, é unha mentira No me Puerto Rage, xa existen aos meus sonhos que son, merdas un pesadero Soños que son, merdas un pesadero verda. Nada racista, nada, nada fascista, nada, nada racista Estoy seguro de que iremos a partir Están resundindo, das súas cinjas volven a estar Organizados e usos sentidos, son gigantes negras e turcos Están protegidos por el governo Mentes preparan o Tolocausto Mentes deformes, esquizofrenia! Novo Cuerpo Rage, é unha mentira! O novo Cuerpo Rage, se existe nos meus sonhos! Novo Cuerpo Rage, é mentira! O novo Cuerpo Rage! A música de Retobato eh, Dinamitando, pois, Radio Felispín Aquí en divertimento para pequenos monstruos Neste especial que estamos a facer de cousas Que van eh, explosionar Nos esto conspirando por unha radio libre E isto era aprendiz desenocida Da maqueta máquina de mallar Bueno, Pablo eh, Coméntanos un boquiño Así a nivel de de gravar e todo iso, pois eh, tedes algún estudio así de man como te moven os temas a nivel pues, eso, de producción dos temas eh? Bueno, as dúas primeiras maquetas eh, están gravadas no local pois con, con un programa de ordenador eh, fixo de técnico de son Oscar asistido polos demais pero mayormente Oscar foi o que guisou o tema eh, non? e despois xa na terceira pois fumos a Cedeira A gravar con Gerardo Calvo E eh, aí anduemos nosas lides E eh, con este home pues, Andamos ao mesmo agora Con o con tema este que Da maqueta esta que estamos preparando O sea que este, esta maqueta Máquina de Mallarse Está producido en Cedeira isto ¿no? sí, sí, xa Está producido vamos un estudio Digamos un pouco máis profesional Un estudio, vamos sí. De pequeno, modesto e tal Pero bueno tens aquí a outra maqueta que, bueno, pues, ainda non ten a portada non ten a... Sí, que estamos co, non cofén, está, no? pues, eso é, todavía bonita, no Pero, bueno, tens aquí vamos a ir quitando a do, do seu plástico fabuloso uh -huh. punk total e sí, na... molei ir ponendo, pues, no, no lector e, bueno, eh, comentenos un poquinho respecto desta última maqueta Bueno, pues, eh, digamos que eu veixo na nosa línea eh, máis depurado, máis potente, igual con máis influencias, máis cousa de punteo, xe bueno, e, merda variada. Eh, e, sa, xa sería salpicando. o son definitivo ou é unha maqueta dunha maqueta, digamos? O sea, vai, esa, así vai ficar... A... Claro, o son, digamos, que para min está por agora un pouco quedou un pouco agudo aquí nesta prova. Ajá. Está, digamos, por eh, subir niveles de cousas, e eh, e eh, nada máis. Basicamente vai ser isto. Sigue sendo gravada... En eh, Cedeira no Efectivamente sí. E eh, mentre se acomodamos a O noso compañeiro Iago Montes Do programa O Recuncho Que vai servir tamén un poquiño de, de enlace Con cosas que están funcionando Que están xa preparadas para explosionar Como gostamos de decir aquí no conspirando E tamén vai formular aquí alguna cuestión a, a Pablo Non sei sé si se vos coñecedes eh, pues, Iago Penso que non no teño... Hola, Iago te... Hola, boas a todos Bueno, pues Iago, presentote aquí a Pablo Eh Bueno, la bons. verdad que todo isto en Radio Frislin funciona así. Abera, alguien que pense que eu coñecía a Paulo, que Pablo me coñecía a min, en fin, tampouco coñecía antes a Iago, agora nos coñecemos todos, ¿no? E pues isto sí. funciona un pouco desta de maneira, ¿no? Que máis que ser entre xente coñecida, entre xente que non se coñece para coñecernos, ¿no? De no sé, o mellor isto un pouco así Eh, acaba de abrir a porta again E non sabemos se quereis quere sumar eh, a, esta, a esta festa Ou simplemente nos venen a deter Porque todo pode pasar Bueno, Iago, que tal? Ben Boas tardes Vamos a ouvir algunha das pezas da nova maqueta de Retobato E logo sa retomamos esta pequena conversa entre tres pois parece, Que ouvimos, Pablo, desta de, de maqueta? Pois por min pinchamos a primeira Que um, é problemas de integración É digamos que un tema mola problemas eh, de integración se todo un hit aquí en Radio Fliss Pim <ríe> a ver si es rapto la <risa> caseta edicionada caseta Os que marerón, coa maquina da culpable, vai quedar a estar na merda ben. Le van as polo caminio, te comeza a risar ansia, te paus no mantas, man que va tocar cienfia. sangue, para di polo Puro inconsciente A patria non indixente Parece que estes uovos nunca aprendes Que encara yo é que non xo de xente Lo demas é Problemas de integración Parece que estos lobos Nunca aprenden ¡Qué yo No show de santa Ah, ah, ah Problemas de integración, de retobato competindo cun estilo Certamente porno Coas cofradías de, de dolores, de ferrol Aume, no, claro, bon como ten que ser Bueno, como vedes eso de tocar en Semana Santa ou como sabemos decir é que tamén hai divertimento, Semana Insan eh, De ferrol Pois pues en pleno, digamos, meollo profesional no? Pois no vexo todo unha alternativa á merda habitual que nos queren Inculcar e, eh, como quen di ob Obrigar, non? E, bueno, pois, pues, o que xa apeteza, pois... Pues, eh, Trasele ir a norma que ven. Bueno, Iago, que tal? Moi ben. Bueno, pois, pues, Iago, nos vai contar eh, o que el que irá, por suposto, mm -hmm. pero, sobre todo, está aquí, Ose, para... Eh, eh, comentarnos a todos as novidades non? O respeto dos grupos que vamos poder ver no festival, esa eh, tívese a oportunidade de coñecer agora a Gola Pablo. Bueno, como vestía esta esta nova experiencia do conspirando? Este sexto conspirando, Iago. Que vai ben. Jejeje. <ríe> Moitas novidades, noticias de última hora Non, simplemente, pois, comentarvos un pouco dos grupos Parece que Retovatos ao coñecedes un pouco Son todos ben simpáticos Como vos dicía na anterior entrevista, non, André? Estamos repetindo hoi, repetimos <ríe> eh, Peculiaridades, pois, ven abrir o concerto Roger de Flor que vai tocar el xo e nos vai, pois tamén vai convidar algún artista que non imos saber que vai tocar, non? para darlle un pouco de... de porque misterio. senón Roger dos mata, máis bueno, ben. Roger vai estar aquí ao final do programa cara, cara as 9.. en punto Así que ele nos tira Tambén un poquinho nos anticipará o que, o que vai pasar ¿no? Retobato e Sacha Na Horta ¿no? Claro, despois irá Retobato Que meterán a caña neste concerto no, claro. Unha insección de adrenalina Eso Será unha explosión total No sabemos si terán oportunidade de tocar Sacha Na Horta ao final O que dará o escenario totalmente destruído Esperemos que, aparte de parecer simpáticos Parecemos os máis feos Os máis cabros E logo a Sacha Na Horta Que é o grupo máis peculiar Porque é un grupo de mozas Xa, tivemos o, o prazer de entrevistar unha, unha das súas integrantes no Recuncho sí. Son un grupo de mozas, pero que son tres mozas En total son dez deles, non? Uh -huh. eh, non van vir 10 dez, non sei, non lembro se son oito ou nove eh, As tres mozas, realmente, o que pasa é que levan o peso do grupo, non? Levan a iniciativa, o rollo, tal eh, Bueno, vai ser un grupo para bailar Este é uh Xanahor -huh. es claro, Será un grupo de fusión, de festa total Como tamén te subido aquí mm. en Radio Filispín Con eses cortes que vamos ponendo da, da súa música Bueno, eh, que che parece aquí o, o elemento subversivo este que temos <risas> <risas> Do Retobato, que realmente O sea, é un grupo que eu particularmente teño moitas ganas de, de ver Porque estou moi afeito ao Vilos É un grupo preferido meu Me gosta bastante a música así, puncarra e tal Y a otros programas aquí en Radio Free Spin Que se emiten en otras emisoras como en Radio Piratona Crestas Imperdibles, no sé si conoces Pablo pues con nuestro compañero de que... Medi de, de Radio Piratona Pues eso eh, de su grupo bastante habitual ¿no? en, sí. en ese programa que fa él Que un bloque que recomendamos Es crestasimperdibles.blogspot.com ¿no? Algo pues, teño eh... oído hablar Pero acepto que nunca he escrito en ningún programa sí. Sería interesante, supongo Pois si eu dicir que é Retobato Claro, leva moito tempo xa metidos Nestes lares do Opunt Rock e, Claro, pois Evidentemente co paso de tempo se consigue Un sonido bastante interesante coidadiño. Uh -huh. Bueno eh, Como vedes, como estáis planteando a, a vosa tocada, a vosa explosión No conspirando, hai algo así se ha pensado Pois pues ser... na a, a, a, merda, a merda de sempre Que nos funciona bastante ben A, eh, a mellor merda E eh, intentar eh, non estar moi pasados de volta E eh, <risa> eh, intentar facelo Sí, porque esa noite nota pues, Haberá litros de licor café Que nos centrarán o corpo O mellor tamén Hay algunos chaurizos por ali Depende de do tempo que fadas A que está eso mm -hmm. en vale. cuestión Espero que non nos Vanguen nada E <risa> <risa> antes pues, Unha feira de colectivos Con un montón deles Que das que logo nos falará Miguel Nunha conexión que teníamos con él Pero bueno hai novas incorporacións so, Ao final son xa Creo que 15 Os colectivos que participen Nesa feira de, de toda índole moi variados e a verdade que va estar bastante interesante canto que se poden interracionar a xente, ¿no? e todo é O segundo ano que o facemos eh, parece que é bastante potente, sa. o xa, o xa, que a nosa idea de, de facer, como te dicía a semana pasada, un pequeno foro social ferrolano, parece que que se pode, o xa, sea, se si no futuro a cousa siga así, que, que se podría producir. Uh -huh. Bueno, eh, segunda fira de colectivos, esto conspirando, Pablo, eh... Que máis podemos escutar da vosa última maqueta? Unha maqueta que xa ten os temas, non? Son doce temas tamén, non? Pois pues sí, son doce temas Esta, a ver, a... A anterior que se decía das dúas estas que estamos a punto de parir, pois é todo temas, eh, digamos, inéditos, non? Eh, eso foi o que parimos inmediatamente despois do Máquina de Mallar. Sí. E isto o plantexamos, pois, como a parte dos tres primeiros temas, que si son, son novos, pois todo o demais son eh, tomados das dúas primeiras, eh, voltos a gravar, intentando buscar unha... Un mellor son Sobre todo potencia e claridade Que igual nas primeiras non, Na mezcla non conseguimos Claro, aproveitando ese novo estudio de Cedeira Por pois novas sí, pois posibilidades é Un pouco máis digamos, Ten máis empaque e historia mm -hmm. Que tema estás ti contento dos Destes doce da última maqueta Que dices, caramba, isto mudou non e Cambiou mm, por respecto á sí. primeira versión Home, a mí en Xeral me gustan todos bastante A ver, hai opinións encontradas no grupo En canto a que pues, hai algún que opina que non quedaron todo ben que fora de desexar Igual non ensayamos todo o que merece a historia Pero bueno, a mí me convence bastante particularmente E bueno, pois, se, penso que se pode pinchar calqueira uh -huh. eh, En Xeral, pois, está todo bastante... <ríe> Bueno, pois pues vamos a leixir entón así eh, O show, pois pues, alguna das pezas Por exemplo, que che parece Bueno, marzo do 72 e A mí casi que me presta, non? Que están aí as datas bastante recentes, non? Pues, Unha historia, pois pues, que narras Esas asesinatos da policía franquista no 72. Amador Niebla, Pois no? sí, é un pequeno clásico dentro da nosa historia, é un tema que lle chegou bastante a xente, non? Por toda a temática que trata e que está claro que é bastante bastante revolucionaria e, e vale a pena pois falar sobre unha cosa si, non? Eh para non olvidar e pois o xeito de non olvidar este tema. Muy ben, pois pues, gracias, Pablo, por estar aquí e despedímonos eh, esta conversa agora vir a de Flor e máis xente que seguirán falando aquí de cousas que van pasar a explosionar como decimos aquí nos conspirando por unha radio libre e ouvimos ese marzo do 72 gracias, Pablo Vale, opa aí En marzo dos setenta e dous, o sangue correrá polas ruas desta fudad E tras unha maña de revolta sindical unha tarde de represión policial En marzo dos 72. En 72 272 manifestación contra a da opresión o maldito burgués En a vía pública choque frontal coas forzas de seguridad En marzo 272 Todos setempedos o sangue en carrera Polas ruas está ciudad Esta é es unha pañada de revolta sindical Unha tarde de represión policial En marzo dos setempedos La la la, la la la la, la la la la marzo do 72 de Retovato Bueno, e antes de marchar, Pablo, se acaba de topar de cruzar con Roger de Flor que tal e como estábamos anunciando vai formar parte tamén do programa de divertimento Bueno, estamos aquí, os procuramos aos dos para que se atoparan e se dixeran algo, porque ele se coñece, non, Pablo e Roger? Pois sí Son dos bellos coñecidos, non? coñecidos de local de alguna cara ya que outra Ah, o sea, ensayabas desde o mesmo local Pois sí Pasaron máis tempo seguramente nos bares xuntos que no local de ensayo Fodendo frígado un pouco O sea, que esa frontera que en principio podría haber entre o pop swing eh, e o pan a nivel pois pues, da comarca moita xente pois pues, vos pues, relacionarían normalmente, nah, no? Todo sea... pois pu todo puto mestizaje. É to todo mentira, no? <risas> <risas> <risas> <risas> entonces, por que vente un no era Robert Fleur todavía, Yo estaba con más 74. Ajá, si. Facíamos máis puntos en común musicalmente, espiritualmente o seguimos o seguimos tendo, pero pero bueno, por que vente pois en Santa Marina. Non sei se seguís por ali, por certo Pois si, con local ampliado de... Ai si, sí. sí. se me funevo e reformaron Todo, todo. todo moi lá e isto já Pesta moito <risa> Bueno, pois pues, moitas gracias Pablo por estar aquí eh, Vamos a, a Continuar con Roger de Flor eh, Con Iago e máis con conexión en directo Que íamos facer y vamos a hacer una pequeña cortina musical y de seguido estamos con todas y con todas vos pequeñas, pequeños monstruos en este programa especial que estamos a hacer aquí en Radio Free Spin centrado sobre todo en lo que vaya a explosionar y a dinamitar un poco Ferrol en esa semana insana ¿no? que tenemos y que nos, nos encargamos un poco de eso de meter ahí a gambar Divertimento para pequenos monstruos en Radio Felispín, a Radio Libre Comunitaria de Terra de Trasancos que explosiona dende de Ferrol. E neste show 2 de abril, do ano 2009, neste programa especial, que estás a ouvir, os en directo aquí dentro de Oteneo Ferrolán, pois pues atemos a, a Roche. Hola, Roche, que tal? que tal estás Andrés Bueno, Roge, e continúa por posto no compañero y algo que nos acompañañ esta conversa a tres e máis tamén tenemos o, dentro de 10 minutos aproximadamente unha conexión con noso compañeiro Miguel Eh, que nos falará pues, de cousas que teñen que ver sobre todo coa feira de colectivos, no que vai estar bastante animada parece ser. Bueno, coñecíadebus eh... coñecíamosnos por, por teléfono, sí. nada <risa> máis. Que isto xa algo que me chamou ocho día, sí. ¿no? o sea, Porque... o pesado, o que... de eso, no. <risa> moi discreto. Hai que dicir que o bueno, cada persona no colectivo pois pues, ten un pouco unha faceta neste conspirando, non unha responsabilidade e Iago pois pues, se encarga un pouco de pivotar o tema de contacto cos grupos e todo iso, ¿no? Entón pois eles pues, se coñecían Eh, de hablar por teléfono y oses acaban de conocer personalmente Sí, sí Bueno, ¿qué tal? Eh, ¿Vos me desvenen mutuamente? Oh, pues sí <risa> <risa> Es como me imaginaba <risa> Bueno, Roge, creo que es la tercera vez que estás aquí en divertimento Sí, pues sí nombrar cronista oficial do, Pues sí, este paso ¿Eh? ¿eh? El caballero de Potra Sanques Que como 20s. te, te conocemos aquí en divertimento <risa> ¿Eh? Eh, por terceira vez a Rojera de Flor en divertimento mm, Iago, ti eh, Que opinas da música da Rojera? Últimamente tives ocasión de escoitar Non no sei sí. si se de descubrir tamén O problema é o seguinte Que eu cando escoito Filipín Filispín Seralmente non sei o que escoito Entón, seguramente, un montón de temas Que escoitei de, de Roger no, Non sei que era Roger Só so sei un típico do chuchu este Ajá. O que tanto sona na, na cuña esta <ríe> Non vou tararear la... ni sí. nada Porque non vou facer alardes <ríe> Bueno, Roger, pues, tal eh, como comentamos aquí Na que non está mal, pues, volver a comentarlo Pois, pues, é eh, unha persona que ten unha antena Bastante, pues, a longa, non? No, no tema da música aquí en Farol, Como ele acaba de dicir aí momentiño pois pues, tocou En bandas como Bang 74 Que están tendo bastante éxito actualmente E ¿no? tamén possuivo pues, a súa etapa profesional como músico profesional, agora en solitario como Roger de Flor, ese alter ego, ¿no? de Rogelio Arias e eh, Roger de Flor. ¿no? Roger de Flor vende presentar aquí hai algúns algunhas semanas o seu último disco Ateneurolán, ¿no? Pois pues si, sí, este no por certos famosos días tamén. Non uh -huh. un, no, un no, no concerto benéfico, é solidario, eh, son... solidario sí, eh, sí. presentando o disco tamén. Uh -huh. Eh, e como está resultando esta presentación? Porque a mí me teñen comentado que, que parece que a, a xente está acudindo non a, a ver os tús, as túas presentacións o, o disco Sí si, sí, bueno, está resultando moi ben A verdade é que estou rodeado de músicos excelentes eh, Son os que gravan o disco precisamente pois pues, Fran Rey, Cuba, Cabe, Serguei entonces a posta en escena pues, é moi tome xinxela Eh, a verdad que sona todo moi moi fideigno que se pode escoitar no CD, non? Uh -huh. Entonces nesse sentido, pues, estou moi encantado. Eh, pois pues, a xente ademais o está pasando moi ben, eh, Se está divertindo coas cancións, se está vendendo algún disco, entonces pues, moi positivo, moi ilusionado. Un disco que estaba editado en Felipe Discos É a primeira referencia desta deste selo, con mesmo tempo un festival, estamos aquí de Fene. Sí, sí, sí, sí. Y... o Digamos, o, o selo disográfico con, con, con naturalidade silvestre sí. E foi, digamos, unha excusa para inaugurar algo ou xa o sea, había un proxeto, digamos o sea, foi unha necesidade ou unha paisón por, por Roger? No, digamos que xa tiñan en mente pues, fai tempo de pues, montar un selo e facendo a niveles modestos, evidentemente non non isto é no, a superproducción Entonces pensaron que sería oportuno pues inauguralo con, con meu disco, me as cancións, les, les gustaron moi, me levan seguindo toda esa temporada que vou facendo. Nos conocemos ese fai tempo. Entonces, eles, eh, me es e me propuseron, encantado da vida de, de, claro. de facelo con eles, claro. Eh <coughs> penso que esa sería o momento perfecto para escoltar algo. non sei se ten algunha predilección Roger eh, para ouvir, pues Podemos coitar, digamos, o que foi o, o hit de lanzamento do disco eh, que se chama Cuanto hai que aguantar, que é moi así ademais, pois tempos que corren de, de crise, de, de políticos e de toda esta cousa, pois pues, o meu grito de guerra neste disco chama Cuanto hai que aguantar, que a fixen fai dos anos pero bueno, é moi oportuna para, Atención, para os tempos que, se que corren Se moito, ademais o seu vídeo está tendo bastante éxito tamén, né? Eh? Si, sí, está recibindo bastantes visitas en internet eh, bueno, comentarios e tal e parece ser que a xente, pois pues, Me gusta. Pienso que el Rosetaf fue muy divertido. Uh -huh. Vamos a oír entonces cuánto hay que aguantar de Roger de Flor. Estuve esta mañana en la oficina del paro. Después de tres horas pude salir. Recordé que el coche estaba mal aparcado Fui corriendo y allí estaba el guardia civil En el súper no me llegó el dinero Y en el bar me han dejado de fiar Llamo a mi ex y me manda paseo Hay que ver lo que hay que aguantar ¿Cuánto hay que aguantar? ¿Cuánto hay que aguantar? hay que aguantar cuánto cuánto hay que aguantar en el móvil 10 llamadas de mi casera necesito urgentemente un orfidal voy al banco a hablar de la dichosa hipoteca y se ríe de mí un viejo carcamal Los antiguos compañeros de la oficina Me miran con cara de mucho pesar Esbozan una mueca que parece una sonrisa Hay que ver lo que hay que aguantar Cuanto hay que aguantar Cuanto hay que aguantar Cuanto hay que aguantar todo volverá a ir bien. Oh, oh, oh, ¿Cuánto hay que aguantar? ¿Cuánto hay que aguantar? ¿Cuánto hay que aguantar? Cuánto, cuánto hay que aguantar? ¿Cuánto hay que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 Que aguantar, quando, quando hai que aguantar. Want I que aguantar. Quando hai que aguantar. Quando hai hai que aguantar. En hai que aguantar de Roger de Flor, bueno, o seu álbum Naturalidad Silvestre, todo un álbum, además así, non é unha maqueta, de un álbum editado con unha estupenda portada donde a Roger y a todo tipo de besetación pola cabeza, moitos pasados tamén, xa non nos comentou así algún anécdota ao respecto, bueno, e tamén facendo moitos concertos, non, Roger? Bueno, si sí, últimamente a xenda, verdad, afortunadamente, pois pois van salindo cousas... Eh... Estou movendo o traballo pois, por onde poido Fin de semana A xente conta a xe... contigo, no? te chaman Para tocar en concertos benéficos, por exemplo Hai no? atrás te ves que é unha actuación no, no Teatro Jofre Si, sí, si, sí. una... bueno, hai contacto comigo Eva Veiga, que digamos que fui un pouco a Organizadora e presentadora do, do evento eh, A verdade é que Porque Estou moi agradecido porque foi un un ato moi bonito A favor dos doentes de Parkinson Si, sí, o ambiente era sensacional E claro. tivéis esa ocasión ademais de relacionarte con xente con María Manuela ¿no? y... Si, sí, estaba por ahí María Manuela Estaba xanrubia Os cales pues, me, me felicitaron efusivamente por certo cando acabéis estuveron moi cariñosos Te coñecían personalmente no, eu non o es coñecía, el pues, sí. eu desde logo raro que vi sí. falar deles escoitar a música deles, sí. non non hai moito discutido o disco aquel famoso de Son sí. Rubia de o señorito, todas aquelas. Uh -huh. Eh, eles me conocían a mí tamén un pouco, pues eso, pues medios, os medios que empezaba a soar, todo entón, es que me seguía un poquiño. Claro. Le queres o que facía, tal, cual pois pues, unha honra, ¿no? uh -huh. Bueno, e ti tamén algunha contratación noutro planeta, ¿no? Tamén además de aquí de de Fru, que ti te moves moito por aí, ¿no? Por outros planetas, ¿no? Bueno, no, Na no. Nave pero non moi non moi lonxe, os planetas esos. Pois estuvemos <risas> en, en, en Berín o venres pasado, eh, a pobrada do Caramiñalo sábado xa, por por o medio do do bai de camiño que está organizando Xacobeo, todo isto entonces sí. estuvemos ali presentando unha casa de cultura, merín Merindo pues, unha auditorio ali na Pobra entonces aire de furgoneta ali fumos todos os cinco cinco músicos uh -huh. e eh, eh, un cámara facendo tamén unha especie de reportaxe que, que está preparando Carlos Alberto Alonso que este, precisamente que foi o Videoclix e a verdade que foi, foi moi divertido o malo foi que o rascazo que lle dín a furgoneta que era alquilada, por certo xa non, <risas> non nos vai compensar tantas cousas pero por o Estuvo todo moi ben Bueno, Cal Carlos Alberto Alonso, eh Rubén Coca, E eh, Ti Rogelio Arias forman des unha triada así especial vos entendedes moi ben a hora de compasar a túa música coas imaxes, no que producen eh, o Carlos Alberto e máis o Rubén, ¿no? Sí, desde logo. Eh, esperemos que dure, porque a verdade que está dando froitos. Eso que mercen a pena. Estamos empezando a facer pois pues, cousas bastante interesantes. Eh, e cada uno se pela un pela un rol do que consciente, e do que en fin, digamos que con un respeto mutuo, ¿no? digamos, na labor de na realización de, de, de Carlos de Alberto Alonso, o meu que facer a cancións ponerme dentro da cámara, interpretar, e eh, eh, Rubén co seu apoio logístico de medios, e eh, todo isto, ideas. No conspirando que, que hai de este formato? No conspirado vou, vou ir en, en formato acústico, e en, en plan dono, van en busto, co algo así, de co a guitarra, ali no escenario, eh, que tamén ten o seu aquel, non? Por circunstancias, pues, ese día pues, no, non poden mirar Alguns internetes da banda decidin, Posiblemente me acompañe pues, este o Marqués das Viñas co seu charanguito Que é o que sale no videoclub dos amigos A canción que mencionabas ti antes eh, O que parece que lindís sí. con o sombreiro tal. Eh, Igual ben con ele nos marcamos Unos temas xuntos te Algúnas cancións do disco e alguna, alguna sorpresinha máis Bueno, estamos en divertimento para pequenos monstruos En Radio Feliz Pín Este programa especial, o se día 2 de abril do ano 2009 Este programa se repetirá ao longo da semana Mas o se sobes, podedes e queredes chamar aquí a radio Para preguntarle algo a Roger Ou ben, pues comentar algo respecto do conspirando por unha radio libre Que está, está aí, é inminente eh? Eh, Algo que xa é Nesta Semana Insana Ferrolá será o vindeiro 9 9 de abril do ano 2009, na Praza do Inferniño de Ferrol. O noso teléfono é o 675-431-341. Bueno, Roge, eh, que che parece? Coitamos unha peza máis e de seguido xa imos claro. ter unha comunicación con o seu compañero Miguel que nos vais a contar a cuciñas así que tienen que ver con organización del festival. Pues se me ha encantado. ¿Qué escoitamos ahí, Roger? Pues pon a cinco mismamente. ¿A 5 que Chámas, a... nada es tan importante. Es, es así, ciertamente, nada es tan importante. como que Hay cosas que son, sí son importantes, pero a veces digamos que, que falo un poco de, de, de las relaciones humanas, como nos afectan, ¿no?, a a lo largo del día, y a veces pues nos preocupamos por cosas que realmente son gilipolleces. Entonces, más, más que nada, fala de eso. Y hay otras cosas más importantes por las que preocuparse. Muy interesante. estaba agobiada se quería separar su marido no la contentaba en asuntos de amar y alton tan preocupado su jefe no lo trataba bien luego en casa tan cansado no hacía caso a su mujer es tan importante que era jefe de sección con tanta carga de trabajo y lo pagaba con atón cuando Nuria estresada en la piscina de Julián las 40 le cantaba el tenis Muitos más desahogaba su tensión pues su hija cayó enamorada de un extraño trovador Que de ella pasaba que con Alicia se fugó Pois pues aquí teñamos a Roger de Flor Con este eh, nada es tan importante E bueno Estábamos aquí facendo un pouco de memoria E comentando que precisamente Na terceira edición do conspirando por unha radio libre Alou por un 13 de abril O ano 2006 Como pasou tempo, eh? No, po pasa no, 2006 foi xa. No, no 2006 no local de San Carlos que é un local bastante mítico aquí na zona de Ferrol, porque toca moitos grupos e tal la esteiro, esteiro, ali. Pois tocaron naquela edición do conspirando que foi a terceira naquele ano 2006 truther a Cuarta guerra mundial eh, e eh, os tres trebóns e o vendavaldo rosal dentro da Coruña e nada máis nada menos que eh, a sociedad protetora do hombre mono que estaba formada naquele momento por Cristóbal Veiga, Actualmente van 74 Rogelio alia Arias Y a colaboración de Boy Elliot Sí señor, Policía tocaste señora. salir Sí, recuerdo que por aquel entonces Chavara de María María, María, Faltriqueira, María Faltriqueira Ex compañera nosa de aquí Tiene un programa aquí en Radio Félix Pín Sí, Co eh, sí como, como, Man, con su pai Sí, Manolo eh, Me llamaron si quería participar Y yo que sí, que encantado Que no había ningún problema por aquel entonces Estaba empezando con más 74 Eh, todavía tenía un proyecto con Cristóbal Vegaño ¿no? que hacíamos eh de de Kings, un tributo mm -hmm. de The Kings, ¿sí? Bueno, este grupo Sociedad Protector del Hombre Mono ya no existe, ¿no? No, no, no, no. Ahora, esto está centrado en van 70. Quedo recuerdo solo. Disparo. pero bueno, tengo un recuerdo bonito, en concreto de esta pues recuerdo tú pues todos los músicos salí tomando pues empanada, tortilla todo esto eh, la verdad que lo pasáramos muy bien también Millera Dani y Boelio, tocáramos un par de canciones juntos. Mm -hmm. Era moi bom ambiente, espero que se repita Se sobe, seguro que sí, sí A verdade é que eh, eses grupos actualmente bueno, Esas personas, ti agora mesmo estás aí na cresta da ola Ferrol Terráquea bueno, eh, Cristóbal Veiga, pues, con base a... 74 Está pegando moi forte E voy sí. elio, xa non digo nada ¿no? O xa sea, cañador da Polo Gil sí, sí. Da Dizon pasada, creo que foi, non? Sí, sí, sí, sí. Xa foi a tocar a Laponia Ao ah. festival de músicas min, De lingüas minorizadas Poucos se poden contar, que foron a tocar a Laponia O Bueno, y precisamente <coughs> tenemos una llamada, no sabemos si, si de Laponia. Hola, ¿qué tal? Hola, muy boa, ¿sí? bueno, ¿estás en Laponia? <risa> no, estoy <estuve risa> perdido por aquí, pero Laponia no Bueno, pues estábamos falando aquí de que esta gente pues, se move así por outros planetas e tal, sa, están trascendendo mundialmente, y bueno, ti ves con novas eh, bastante fresquiñas o respeto do que o conspirando, ¿no? porque estábamos así curioseando no, no correo incendiario, podes decirlo da Radio mm -hmm. Filipe Ping, y bueno, pues hai algunha nova da nosa compañera Paula que nos comenta que a feria de colectivos vai a ser, pues eso, un incendio dentro do, do incendio mundial, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, antes de nada asegurar a Iago e a Roger eh, e dicir, pois, que a última nova que nos mandou aquí Paula, que é encargada de levar, como ti ben dicía, está repartido o traballo do festival, e Paula leva o tema dos colectivos, e xa estaba muller preocupada polo, pola cantía de colectivos que, que temos xa no festival incrementou seto momento ta 15 colectivos. O Último momento é a mesa pola normalización lingüística. O colectivo, eh... o colectivo gay está tamén. Bueno, pois pues, eh, a verdade que o colectivo gay foi convidado, bueno, a verdade é que os, tantos gays como non, non, non gays, todo o mundo está convidado a participar na Radio Filispín e evidentemente calquera persona Non nos importa o seu sexo pues, eh, Ni a xa condición desde lo, sexual Eu y... no, no, era, era por disfrazarme tamén <ríe> Pois pues está comida a participar Pero sí que, non sei sé si se te saía relación Miguel, dos colectivos que participan sí. na, na feira, non? Te sa relación? Sí, fíjate, P puedo comentar un poquinho os que participan Toma vivir, aire <ríe> Efectivamente, dicir sobre todo O que sí que te pido Miguel, oh. eh, que si, si podes eh, De cada colectivo, pues nos contes un poquinho Quén son, no Cada colectivo, non? Vale. O digas de que vai, o rollo eh, vamos Efectivamente Bueno, eh, comentar, André O creo, ter o xeño dos colectivos que participan ten, Bueno, pois pues dos que ten a mesa Por suposto da Ateneo Ferrolán Que como todos sabemos pois pues, eh, Radio Filistín ten a xe no mesmo Ateneo Ferrolán, un colaborador De sempre da Radio Filistín E ali, por suposto, terá a súa mesa Logo está Arte Feito, Case... Arte Feito Caseiro que, se non me equivoco, puxo un, uns artesáns que venían a poñer un posto, André. Sí, efectivamente. Un, se estiveron na edición mm. pasada, se animaron e volven, pois pues, non sabemos no sé si con mesmo posto de os nosos amigos Laura e Andrés ou virán outros compañeros de Arte de Facto Caseiro, esa composición así de, de verbas, ¿no? de artesanía. Un colectivo de, de artesáns daqui da comarca, ¿no? o, do, o do mundo, mm. non sabemos. Efectivamente. Pois pues, logo tamén eh, participa o briga. Bueno, de todos coñecidos conhecidos eh, tamén o Comité Cidade de Emergencia Para o Día de Azarrol Como sabemos, outra plataforma Pois pues, da comarca que, que era moito tempo Traballando tamén para o seu traballo ali Outro bus que se animou A semana pasada, se confirmou a súa presencia Cooperativa a súa niña Que neste caso non vai vir a poner Un posto de de comestibles, como sabemos, unha cooperativa de consumo responsable, que tamén ten produtos de comercio de susto, pero sobre todo nos comentaron que o que van a traer máis ben, eh, información do traballo que fan ele, sabes? Eh, logo tamén está el militante, local nos poderá comentar, Iago, un poquinho que se vai levar Bueno, Iago, se si eh, querís hacer man... faz... Bueno, logo, logo faz, vale, ao final E mm -hmm. que máis, Muy Miguel? Ben. Sí Lo gusta o espacio libertario, que tamén outra da xente que sempre traballa, traballa aquí moito con Radio Filippin. Bueno, o espacio libertario as que... compañeras e os compañes da, da CNT da, aí, da Unión Li libertaria e de, de todo ese conglomerado eh, pues, eh, cenetista libertario no? da, da zona de esteiro no? de Ferl. Sí, que xa no pasado pospuxeron pues, o seu posto e que están agora mesmo pues, están pendentes de que van volver en principio a, a ter programa bueno, alguns dos non do Espacio Libertario na radio, se non me equivoco Non sabemos se si volverán ou non, pero que sí que o posto é un posto é inmenso imenso o posto do Espacio Libertario con moitas publicacións e moitos libros E ¿no? mm -hmm. que máis? Logo, un, un dos puntos fortes deste de de sexto conspirando é eh, o Ferrol Troca Como sabemos, este, esta asociación o bueno, máis esta agrupación de persoas que xa llevan tempo traballando na comarca e o que están a facer, pois, como sabemos, un mercadiño bimensual onde a xente pode intercambiar, pois, produtos en que haia de por medio un papelinho deste de mentira, non? Pois, efectivamente, aí a estar ferroltroque e vai montar a súa feira, que normalmente montaba, non? Que é a Praza Vella, ali en Cepreto do Muelle pois non vai montar non mesmo Filistín uh -huh. É eu creo que ese é un punto importante Do, de radio de, de, do, do sexto conspirando e dicir que tamén van colaborar cun taller Van, van, eh, van realizar un taller de, de arreglo de bicicletas André. Uh -huh. entón, o vo deste asunto en arriba e que hai empatado logo con outros dos colectivos que participan en o sexto Conspirando que é a masa crítica. Uh -huh. Non sabemos a masa crítica bueno, pues unha agrupación de persoas bueno, que máis ou menos se reúnen tamén periódicamente, pois pues, en protesta dos hábitos que temos nos, bueno, pois pues, normalmente, pois pues, que non son moi saudables na utilización do, dos vehículos, non? Sí. Entón, eles que fan, pois, pues, é reunirse, facer marchas en bici. Que van facer facernos esto conspirando? Van a facer a saída, a mesma saída, dende o festival de Radio Filistín, as oito da tarde dese día, do nove de abril, oito do nove de abril, non? Sí, bueno, o xo de santo, es, bueno, pues van a ser fazer a saída do mesmo festival Entón, pues, queda un poquinho lida das dúas actividades Logo tamén temos a Fuku Buxan eh, Que tamén vai traer, pues, sobre todo, un posto onde los libros publicados Os libros publicados por Fuku e, e as revistas que que traen Logo temos a Fundación Artabria Pois pues, de todos os conhecidos, tamén un traballo que fai na comarca Eh, aparece por primeira vez bueno pouco bushán en fundación Artarias estaba un ano pasado, igual que o fa libertario eh, pero este ano aparece un eh, dú son negues que non bueno, que, que novidade non que lena ONG que é unha ONG de narón De recente creación bueno ten uns dous anos eh, que traballa sobre todo cunha zona localizada de Brasil pues tamén nos van a mostrar un poquiño que están a facer eles e logo, e logo tamén libera a ONG. Que creo que nos poderías te contar un poquinho máis eh, de que traballa esta ONG, Andrés. Sí, bueno, o LIBERO ONG é unha ONG eh, animalista, no por así decirlo, ¿no? por resumir un pouco. Mm -hmm. ¿no? mm -hmm. Muy ben. E logo, para rematar, dicir que pues, de novo contamos coa presenza da Marcha Mundial das Mulleres, que se confirmou tamén esta semana, tamén estivero un ano, anos, o ano anterior, bueno e, como dicía ao principio da, da conversa, o último a aderirse é a mesa Con a normalización lingüística o xa, que, Como dicía Cristina do Ateneo Están ali a pechugariño É moi grande a carpa Pero hai un montón de colectivos É moi no? interesante unha feria de colectivos mm. Que comenzará cada cinco dos serán Dos sobes 9 de abril Do este ano 2009 Na praza de Inferneño de Ferrol Como a, digamos eh, antesala do eh, festival musical no Do conspirando por unha radio libre Bueno, estemos aquí eh, Non sei sé se si queres comentar algo máis O respeto da, da feira Ou xa pasamos a outra cousa, Miguel? Mira, simplemente que semana falaba, pasada Cando falaba contigo pues, Falaba do heteroseño Dos grupos participantes Porque a verdade que son tres grupos que son estilos moi diferentes E dicir que na fera de cultivos Pase exactamente o mesmo Eu creo que iso é moi bo Moi importante, a verdade eh? Bueno, temos aquí a, a Roger de Flor Miguel, non sei se o coñecías Bueno, te lo presento Miguel, Roger Miguel. No sei sé si se te Hola, queréis facer alguna pregunta Non sé. Interrobalo Simplemente, bueno, pues que, eh, comentar o seguinte Me iso unha pregunta, un comentario Que dende fai tempo, porque le vamos escoitando A Roger del Foro bastante Xa non son radios Filistín, sino que comeza a sonar moito E a verdade eu creo que é algo Moi comentado, bueno, pues que Temos, temos unha curiosidade Os que non movimos nunca en directo Pues a ver o que, o que nos ofrece Espero que, pues como dicía el antes non, que, que haya un bon ambiente Que disfrute do concerto uh -huh. claro. seguro, seguro que sí Seguro que entre todos, con toda todo esa xente que vais estar, eh, con retobato, Sachana Horta e eh, e eh André por aí, tal e cual, pues seguro que, que vamos a pasar moi ben, No me cabe a, a menor dúbida. E, desde logo, farei todo o que polla para, para que a xente este a gusto, eh, se divirta e eh, eh pase un bon buen rato. Bueno, pues, moitas gracias, Miguel. Non sei sé si se uh -huh. queres findar esta cuestión ou Ben Iago te quere preguntar algo, non sei. Querías decir unha cousa, Iago? Non, non, o do militante que me preguntaba de Si, sí, pois pues comenta eh... Pois en sintonía máis ou menos como as mesas de Foucault Boussane de... e do Espazo Libertario Pois eles van a tener ali os seus libros marxistas e as súas edicións E, bueno, pois basicamente, fei pouco, sacaron un, un documento explicativo da crise, das súas perspectivas É o máis interesante, quizáis, que podían ofrecer a parte do seu periódico moi ben pois, eh, vale. pois nada máis bueno, me, me Acabamos de recibir unha mensaxe Que di a Marcha Mundial de Briga Bueno, si, sí, creo que xa o comentou eh, Miguel Non se, no se esqueceu sí, sí, de, sí. de lembrar A Marcha Mundial de, a, a Marcha Mundial de a briga. Se briga Seguro que hoxe Bueno, pois a Marcha Mundial Unha organización importantísima Feminista, ámbito internacional Que tengas aquí tamén o seu ámbito a nivel comarcal, as suas com, as compañeiras da Marcha Mundial tivero o seu programa aquí en Radio Feliz Pin, bueno, pues, unha, unha mesa máis que vai estar ali por suposto, moi moi interesante. Moitas gracias Miguel, por a túa conexión e gracias por, por todo. Un saludo. Miguel. Bueno, pues eso, un saludo a todos, chao, Miguel, ya, chao, chao. Bueno, Roge, pues sabes que temos unha boa montada, eh? Temos unha boa aliada E eh? tens eh, o, o diante de teu, en fronte de teu, mm, eh, un panfleto en sí, extraordinario de cor xa está mirando, si, sí, señor. Entonces eh, e polo medio, pues estamos aquí conspirando. Bueno, que opinas? Pois pues opino que moi moi ben, moi ben. A verdade es que o fixechedes moi ben. Está con todas as páxinas de internet, eso dos pode artistas... Eso unha promoción, digamos, extra... Estamos, para... estamos entre Cofradía de Santo Antierro e Cofradía de Dolores, e es moi ben. Pero ti, claro, como des... ves eso, tú así con un, certo, no, no, un sentido do no, humor, no, o ves que... No, que, es que decir... está moi ben, promoción para, para, para que xente cantar máis xente sí. se entere, pois pues máis xente, pues, máis xente pues, vai acudir, isto mm. está claro que as y cosas... Y promoción para as grupos... As cosas, as cosas funcionan así, por suposto, para os grupos, pois pues, okay. tamén, pois pues, máis xente que te coñece algún xe mm. gustará a outros, pois, pues, non é o que sei. Ti pensas que eh, a Pero... quenlle teña que caer ese, ese panfleto, digamos, que pode ser que a cada persona, ¿no? decir, por curiosidade, o panfleto, afín o cabo, pois, pues, un panfleto das actividades que se sí, poden sí, sí, eh, sí. disfrutar eh, o... nese período de lecer, ¿no? que esperemos que algún día Eh, primeiro con día, pois pues, unha semana laica en Ferrol Paralela e <risa> con moita forza, moita potencia de Radie Free Spin, eh, non estou falando evidentemente no Medela, me pero que sí que seguramente apoiará e potenciará. Sí. Bueno, que é unha atentado porque, mira, todos os domingos que son festivos son o Día do Señor. é eh, Unha das, das festividades nas que os traballadores podemos ir máis tempo de vacacións é eh, a Semana Santa. En plan, está un pouco o sea, poden claro Podíamos cambiar de nome, non sí, sei pero, algo. Semana musical, manera, por ese, De certo modo a... é a nosa responsabilidade, sí. non? A sociedade civil ou por xas pilas e contra ofertar. É dicir, non podemos tampouco, decir sempre criticar, criticar e non ofrecer algo a cambio. Creo que ao final o que o colectivo Pairra sí, sí. de Friisping é tan fácil de decir, é pasar a acción, vas a práctica, activar costeos que sí, que a veces quedan aí na no meollo da, da xente, pero que, que nos as poñemos en práctica, non sabemos aí si con mellor ou me, menor eh, resolución, pero se fai no sí, sí, sí, sí. Ben sabe ademais o Roger que nós esteremos moito deso das peticións, das colaboracións o festival en si sí se fai a base de colaboración todos esos colectivos que participan na feira venen, colaboran, os grupos tocan sí, de sí. balde, hai que agradecer esa Hombre, está eh, hay esa que, cuestión no desde luego también estamos muy agradecidos a la labor que está haciendo radio filispin de apoyar a gente de aquí de tirar por poroso sin, sin rendirse a radio fórmulas ni encaradas de estas entonces en ese senso pues se merece toda ayuda y eh, toda colaboración por lo menos por la mí parte uh -huh. E tamén, nesta ocasión, ao igual que o ano pasado, porque senón sería absolutamente imposible facer o que imos eh, facer, o Concello pues, nos pone unha carpa e un cenario que é unha pequena contribución que non mediatiza para nada o que son os principios do colectivo, pero que permite facer iso, digamos, nun salto cualitativo con respecto a, a outras cousas que venimos facendo estes últimos anos Pois pues sí. bueno, no sé si Bueno, non sei se quere desencadir alguna cousa máis Pois pues eh... si, sí, que, que teño o coche mal aparcado me apoñen unha multa Bueno, pois pues entón vamos a despedir a Roger eh, ouvindo alguna peza máis de que le ximos a con a Quería facer promoción un momentiño Ah, pero dí Or... tranquilo que te vas a quedar Ah, vale <ríe> E ainda non te vas. Ponemos hora. a que nos queira. Vale. A ver, a unha que me gusta a min, que teño ouvido recientemente, a ver, porque eu así eh, por exemplo pues eh, a ver pode pues, ser um, os dos amigos, creo que hai que escutar pues os dos bello, amigos os dos amigos, no, os dos amigos ese, por a aclamación popular, os dos amigos que además unha peza que soa insistentemente nesa cuña anuncio que temos Y o vimos. Gracias, Roger. Gracias a vos. Hasta a ¿no? a vos sobes. Este sobes insano en sí. ferrol, sabes? Venga, a solucionar. A está ver, está ver qué bien, armamento bien. traes. Ponemos ¿eh? lo que podamos. Chao. amigos punto cao charango outro fai cavaliños un vive en un castelo outro vive entre as flores tamorado anda un outro fuxe dos amores un suspira por as mozas outro por de las fuxies prao sona feo Pra dragar da civil hey. O Marqués meña dar leña, aos distintos que manda. E Luis se smendré já coas súas sátiras cantadas, e Nicolás recita as poesías de Maguiera. A bofé que son bonitas A bofé que son sinceras Hey, la, la, la, la Chú, chú, chú, Hey, la, la, la, la Chú, chú, chú, Un de les divodores No podía caer Xenocú, outro boi querendo curar O marqués leva un chapeu E Luís a barba branca E os doutes irán ao pé Canto roxe hey, le E... La-la-la-la chur chur chur roger de flor co seu álbum naturalidad silvestre y esta pieza que sae un hit y aquí, un casi un himno, en Radio Felispín, pues este os dous amigos que tocarán, Roge, na sexta edición Conspirando por unha radio libre, xunto aos grupos que tocarán eh, con el eh, Reto Bato, que estivo aquí representados en entrevista en Divertimento para Pequenos Monstruos, por Pablo, e eh, Sacha Naorta, un grupo de, de fusión que ouviremos ao final do programa. Bueno, Iago, eh, tens algo por aí que comentarnos? Algúna recomendación que queres facer? Xa que está desagradada, a gader un recuncho porque hoy hago eh ao Miguel un dos que fan en realidade o recuncho programa dos sábados quincenal aquí en Radio Feliz Ping, aos sábados a mañá, e contanos algo algo que te aí. Pois a verdade é que estou bastante ilusionado, André, porque vamos facer fa um, unha unha actividade interesante, <risas> non, a chorrascada de despois. Eh, a acti actividade va seguinte, é eh, teatro radiofónico, vamos facer fa unha pequena obra De teatro radiofónico no recuncho E bueno, eu non garantizo Que vai a sair 100% ben Pero penso que vai ser moi interesante E sobre todo moi divertida uh -huh. E que e queres facer? Eh, pois é unha pequena peza eh, Ai non me lo... Mira. Bueno, non no queres contar? É mellor eh, deixar esa... Eh? Si, sí, prefiro La... deixarlo en incógnita Vai haber moita xenta aquí no estudio? Vamos a ser cinco en total Ajá. Vamos ter que compartir micros E eh, alguns deles son actores ¿no? Claro, claro, todo isto O que sea, é sí. okay, a batuta Aleva Fernando De foucault que está ah. metido no mundo do teatro De feito, nos manda novas Aos nosos Aos nosos correos electrónicos Sobre todos os ciclos de, de teatro Que se fan en, en Ferrol en, Para emitilos no, no recuncho Muy bien, Diago, pues con esa nota, con esa recomendación para este sábado, ya, para este sábado, mm -hmm, no sé, es que día dos tarde, días, pero peoran. bueno, un par de días, pues, por la mañana aquí en Radio Flixping, o recuncho, no, molo, verdad, de 11 a una, ¿no? Muy bien. Bueno, pues, si hemos, eh, no queremos marchar de este programa especial de divertimento para pequeños monstruos, sin comentar algo, pues, que nos lembraba, ahora, Miguel, ao traveso dunha mensaxe E é certo, o conspirando por unha radio libre É un festival que se fai coa súda Tal e como estábamos a comentar con Roger Pois de moitísima xente e Entre eles colectivos, por exemplo, colaboran directamente Con conspirando o Ateneo Ferrolán A Asociación Cultural Castelo de Moeche E o colectivo Ferbesteiro Canto ao Concello colabora eh, ao Conce a Concellaría de Cultura e apoian o festival a Asociación de o Rosario Inferniño, Asociación de Vecinos Ensanxea, o Colectivo Artabra 21, Fundazón Artabria, Marcha Mundial das Mulleres, Pizzería Rincón Argentino, Ganjan Grow Shop, PAP Manchita Cosa, Comité Cidadà de Merxencia para Ría de Ferrol, ONG Elena e Asociación Cultural FUCO BUSAM. Que che parece, Iago? Estupendo. Imos a ouvir en exclusiva mundial e a partires de hoxe xa poda de ouvir eh, insistentemente na nosa sintonía a cuña que preparou estes incendiarios do colectivo Pair Radio Flispín para anunciar polo mundo a existencia e a iminencia do sexto festival conspirando por unha radio libre. O ouvimos. Tranqui, tío. Xesta aquí a sexta edición do festival conspirando por unha Radio Libre. Este xoves 9 de abril do ano 2009 na pista polideportiva da Praza do Inferniño en Ferrol. As cinco do serán baixo a imensa Carpado conspirando, segunda feira de colectivos, coa participación de Ateneo Ferrolán, briga comité Cidadá de Emerxencia para a ría de Ferrol, cooperativa súa niña el militante o espazo libertario fuco busamp fundaón artabbri marcha mundial das mulleres lena ONG, Ferrol troca libera ONG e masa crítica quen convoca unha bicicletada bicicletadaás oito da tarde porito nos van a calar a xente detes Somos partas de aturar! E as dez da noite, concertos. Roger de Flor e Amigos, Pop Swing, dende Fene. Retobato, un rock, dende Ferrol. E Sacha Naorta, fusón, dende Compostela. Saben <risa> que xotra enxénicas é unha planta de gas. Há 100 metros da porta preparada para estourar. Canteiras, lo caurel. E alta velocidade, políticas centrales. E ademais, dende o estudio de Radio Filispín, programa infernal coas voces dos protagonistas do incendio. Sexto festival conspirando por unha Radio Libre, Aragalla, colectivo o OPAI, Radio Filispín. Este xobe sinxano 9 de abril no inferno. Que conste que avisame. Ha ha ha ha ha! Bueno, pues esa era a presentación mundial da cuña que a partires de hoxe el, escoitaré des, eh, insistentemente en Radio Felispín e cecáis tamén ou vamos a outra outra cuña que fagan algún dos nosos compañeiros ou compañeras. Bueno, pues Iago, pois pues, pouco máis é que decir, únicamente engadira esa lista que fica xa pues, non actualizada, xa que sabedes que hai novas incorporacións á feira de colectivos a partir das 5 da tarde deses oves 9 de abril, pois pues, estarán ademais de todos esses que dixemos na cuña Artefacto Caseiro, un grupo De, de, de arte pose pues caseiro artesáns <risas> no mesalla verba y tamén se apuntaron ao final en última hora a mesa pola normalización lingüística. Algúna costa máis, algo que engadir? Sí, que non escoitar a cuña e me gustou bastante Pero te teño que preguntar por que te gusta tanto suspirar nas cuñas, André Bueno, porque son cosas que aprendín dun tal Carlos Faraco Porque o pequeno monstruo ouve moito a radio Ademais que de, de gustar Padua, de no ser eh, o Diego, o meu amigo eh, O meu eh, pai putativo radiofónico eh, Carlos Faraco ¿Eh? Carlos Faraco, que dicen Diego No, Carlos Faraco, diegos, Digo, no. Carlos Faraco eh, agora xa non está Eh, porque os humilaron Pero bueno, Carlos Horaco é un grande locutor E algunhas cousas del si teño Porque son bastante Pero entón eu que teño de... que buscar un, un putativo eh... André, teño éx... que buscar un Eu xa son bastante putativo <tose> Bueno, gracias a todos pola la atención Esta foi un especial divertimento para Pequenos Monstros Queremos pedir disculpas aos subintes Do programa que ven de seguido Xa que lle robamos o seu tempo Mas agora ouvideres Nada máis, gracias por todo Lembrade que ese mesmo día sobes insano En a na sintonía da Radio Fispi pola tarde pola noite huberei desposo unha pequena recompilación de cousas que pasaron en Radio Frispín e que fixemos aquí o respeto do festival coas entrevistas que lle fixeron os, o, o asente do recuncho a, a Sacha Na Horta precisamente mm. o grupo que puña música esta cuña e que van a estar tocando no festival as entrevistas a, a Pablo de Retovato e máis a que fixemos tamén a, a Roger aí un momentiño de Roger de Flor E nada máis, bueno, vos pues marchamos ouvindo pues, a música, esta imensa música de reto Bato, que a mí é que me ten enganchado, a música que puñamos aí na, na, na cuña e mola ouvir enteira. A pieza leva por título Barbeito por Dereito. Xaxana Horta, grazas pola vosa atención, un saúdo e até o vindeiro programa aquí divertimento. Grazas e eh, máis información en pequenosmonstruos.blogspot.com o gran circo mundial los show más esperpéntico bravos en cabronar ilusionistas financeiros magos do capital tomadores de conciencias se do equilíbrio ambiental barbecos con dereito queremos descansar detenir con un xudista que nos quere afocar